Розділ 10. Дон Дієго. Від сильного болю в голові Дон Дієго де Спіноса і Вальдес опритомнів і каламутним поглядом обвів каюту, залиту сонячним промінням, яке падало крізь квадратні віконці, що виходили на корму. Потім він застогнав від нестерпного болю і, заплющивши очі, спробував визначити себе в часі і просторі. Але страшний білі плутанина в голові заважали йому мислити логічно. Почуття неусвідомленої тривоги примусило його знову розплющити очі і уважніше оглянути все навколо. Безсумнівно він лежав у великій каюті на своєму кораблі Сінколіагас. Отже, підстав для тривоги не було, а проте, збуджена пам'ять, прийшовши на допомогу, тривожно доводила, що не все гаразд, сонце стояло низько, вливаючись золотим світлом у квадратні віконця, і це навело його на думку, що був, мабуть, ранок це коли припустити, що корабель ішов на захід. Потім виникла протилежна думка можливо, вони йдуть на схід. У такому разі зараз мав бути час надвечір'я. Те, що корабель рухався, він відчував поледве в ловимому кільовому погойдуванню судна. Але як сталося, що він капітан, не знає, чи пливуть вони на схід, чи на захід, і взагалі не може навіть пригадати, куди ж прямує корабель? Думки його повернулися до вчорашніх подій, якщо події ці справді були вчора. Ясно пригадувався напад на Барбадос. В уяві чітко вимальовувалася кожна дрібничка до того моменту, коли він ступив на палубу власного корабля. А тут спогади, несподівано і незрозуміло, обривалися. Його вже починали мучити різні здогади та припущення, коли відчинилися двері, і на свій превеликий подив Дон Дієго побачив, як до каюти увійшов його найкращий камзол. Це був дуже елегантний, оздоблений срібними позументами іспанський костюм, пошитий для нього з чорної тавти рік тому у кадіксі. Дон Дієго добре знав найменшу деталь на ньому і помилитися ніяк не міг. Ось камзол зупинився щоб причинити за собою двері, потім попрямував до дивана, на якому лежав Дон Дієго. Камзолі був гарний джентльмен, з ростом і всією поставою дуже схожий на самого Дона Дієго. Помітивши, що іспанець здивовано стежить за ним, джентльмен прискорив крок. «Прокинулись?» – запитав він по-іспанськи. Іспанець розгублено глянув у блакитні очі на смаглявому обличчі, навколо якого велися чорні кучері. Від хвилювання Дон Дієго не міг вимовити і слова. Тим часом пальці незнайомого злегка торкнулися потилиці Дона Дієго. Той скривився й зойкнув. Болить? спитав незнайомий, намацуючи великим та вказівним пальцями пульс Дона Дієго. І тільки зараз приголомшений іспанець зважився запитати «Ви лікар?» «Так, крім усього іншого», – відповів смаглявий джентльмен, усе ще не випускаючи руки хворого. Пульс повний, рівний, заявив він і пустив руку. «Вам не завдали великої шкоди». Дон Дієго на силу підвівся і сів на дивані, оббитому червоним плюшем. «Хто ви такі чорти, б вас ухопили?» запитав він. якого дідька ви тут робите в моєму власному костюмі і на борту мого корабля?» Рівні чорні брови незнайомця вигнулися в дугу, а на устах майнула ледь помітна усмішка. «Боюсь, що ви все ще марите. Це не ваш корабель, а мій» і одяг мій. «Ваш корабель?» приголомшено перепитав испанець і не менш приголомшено додав. «Ваш одяг? Але...» Тоді... Він безтямно озирнувся навколо, потім ще раз уважно оглянув каюту, пильно вдивляючись в кожну знайому річ. «Невже я з божеволів? Адже це син Кольягас? сін Кольягас?» «Так, син Колягас. Тоді і голос іспанці зненацько обірвався, а погляд став ще стурбованішим.